Какво кара двама млади плодивчани да заменят комфорта на своите жилища с квартира в Столипиново, ромската махала, от която малкото българи, които живеят там, мечтаят да избягат? На телефона с Борис Бандев... И Росен. С Борис Бандов се запознах на събитието на един израелски диджей на нощта на галериите и музеите в Пловдив. Знам, че Борис е попадал на най-неочаквани места, защото сам търси това и че е писал за известното списание Вайс. Прочетох, че Росен пък учи театър, но това не дава отговор на въпроса ми защо са решили да се преместят в Столипиново. Така че. Сега се надявам да научим защо. Добър ден на Борис и Росен. Добър. добър. Чувате ли ме добре? Е, да, вие казах. Да, да. Така, ами, а, не говорете едновременно. Може би това е начина. Разбирам, че говорите а, от един телефон на спикър, нали така? Да. Ами, не, мисля, че е по-добре да изключим спикъра и да говорим а, може би един... След друг да говорите с мен, но не през спикер, защото става много глух звука. Добре, благодаря, Росене. Ало, Ало. Борис, чуваме ли се? Добре. Добре, да. Ми, Нека да започнем там от, от какво се вдъхновихте за, подобна, за подобно приключение? Живот столипинови Столипиново. Дали въобще гледате на това като на приключение? Ми, първо на първо с, с Росин и в частността самия сме имали изключително, изключително много идеи. И сме черпали възновението от е, житейски опит, но в крайна сметка това да кажем какво означава да се изпълня. Нази идея много често не е до вдъхновението ми, до изпълнението й. И просто заради някакво стечение на обстоятелствата, нашите убеждения, нашите принципи, нашите виждания за света, така си напаснаха, че се доведе до там, че ние сме вече в Столипино. Бих казал, нали, че е има някакви конкретни случки, но те според мен не са причината ми. Основно заради нашето междуличностно напасване и нашето желание винаги да променяме а, околността ни по наш си начин. Сега искам да започнем с едно припомняне. Става дума да. за платформата, да. на която качихте в интернет своето вдъхновение, идеята си да правите това, което правите в момента в да. Столипиново. Нека да чуем за секунди едно, както го наричате, скромно представяне от вас на испански. Viviremos Antolipino 356 дни. Кажда ден vamos да публикуваме видео на YouTube, което ще събере най-добрите моменти, записани. По време на vamos да инсенер и и И така, примера, Борис, сервична. тук обяснявате, че искате да направите кратки видеоклипове. А защо наричате цялата тази инициатива 365? Също наричаме 356, наричаме така помежду една година има 365 дена. Обаче решихме не само да се отличим и да се направим неинтересни, ами и от друга страна да бъдем по някакъв начин етични към а, местните от Столипиново, да изключим 10 дена от тази една година, които 10 дена са 5 дена са Банго, Васил и Има някаква тенденция, големите медии да ходят тъкно на тези дни, понеже те търсят някаква екзотика, някаква сензация, нещо интересно, докато ние по-скоро страничим от това. Искаме да отрезим естественото там, там, което е истинско. А тези 10 днес решихме, че по никакъв начин не, не съвпада с това нашето виждане. Ясно. Това е, това е интересно. Наистина не, ми беше, всъщност не бях обърнала внимание на разликата да, между 365 и 356. Да. А, започнахте ли вече да правите тези клипчета? Ами, Ние сме почнали да снимаме, но обаче те нямат толкова много връзка с това, което наистина искаме да направим. Те са по-скоро връзка с повишаване на разпространението на самата ни кампания. Идеята ни е не ние е да отидем да живеем в столито, но то е част от идеята и ние да снимаме, ами живееки там, да обучим с нашия опит, аз като влогър и Росен, като опит, и гледал много кино, режисьор, да кажем, младежи. Сега сме планирали да са четири, които са местни. Те самите да снимат. Да наберем средства за четири камери, които те с нашия предаден опит да снимат и отразяват тяхната махала. И може би покрай това, как ние се опитваме да живеем заедно с тях. Ние не влизаме с толкова наглас, нали, а, ние сме двама повивчани, правим се ми интересни, искаме да живеем с вас и да ви кажем как живе, живеят белите хора. Ми, напротив, ние просто влизаме като двама номади, които искат и имат голямото желание да научат всичко за тях и да живеят по-скоро според тяхните според тяхните принципи и според тяхните културни правила това е нашото, нашия план. Добре, сега предлагам да чуем а, още един от а, звук от вашия призив в а, платформата за краудсорсинг, а, с, който, с, с която всъщност се надявате да наберете и средства за а, да. това, което правите, това обучение, което предвиждате също така. А, нека да го чуем. Това отново е Борис, а, само че на английски. И а, през това време вие ще си подадете слушалка и ще включим Росен. Editable... Чуваме ли се вече с Росен? Здравейте. Росен чувате ли ме? Да че а, Да започнем сега с вас. Конкретно, в, в вашия случай, откъде дойде вдъхновението? Борис издаде, че киноидеята, вероятно, е ваша, а тъй като се занимавате с кино. Вместо вие сам да снимате, искате да предоставите умения за това на хората в Столипиново. А, е, у мене не се. Не се Заснема да това е... Не точно това е изкъм. Аз към децата съвсем откровенно да ходят с GoPro камери и изнахвата и да заснемат всичко това, което те желаят. А след това, нашата задача е тази... Това, което са застели, да подберем най-правилното, в смисъл естетически въпредът, а не най-коректното, ако, това... ако, това... ако това така ви е прозвучало. А... В... И да го в една тема, която... Да озвучим, да монтираме и да, да имаме какво да кажем за всичко това, което децата са заснели. Но така че, а, те да пожелаят това, а не ние да ние да, да ги, как се казва, да, дидактично да имменяваме. От кога сте в Столипиново всъщност? От Коледа? Същност, от Коледа. Коледа е времето, когато човек се прави някакви самооценки, как е преминала годината, какво иска да направи през новата година и ние решихме, че това е времето, в което трябва да се разделим с Соня наш. весел начин на живот, който спетък се да ходим по клубовете, следим ивентите по Фейсбук и какво ще има и че е време да направим нещо, което от което да сме щастливи. А, интересно ми е как ви възприемат хората на място в Столипиново. Дали пък нагледат на вас като нашественици? Ами, аз отзад не чувам, Борис, как 10 пъти е думата те и как 10 пъти е казва думата ние. Но на нас целта ни беше, или все още ние, а, да не търсим разликата а да намерим еднаквото. А, винаги, когато някой отива там за 10 минути, заснема нещо, след това се прибира в а, така наречения цивилизован свят и почва да комитира ах, там знаете ли какво е. Ние искаме да кажем точно обратното, Не ах, там знаете ли какво е, а да намерим тези общи с нас неща, които, които не правят еднакви. Смятам, че те са, има много такива и честно да ви кажа, до момента Единствено двата случая, с които сме били с екипа, от ваши колеги, са заснемали там нещо, те а, някакси се дистанцират. При цялото друго време а, сме абсолютно еднакви. Те ходят на работа като нас, прибират се в 5 часа на, от работа като нас. Коментираме неи същите неща. Дали българска воля воля на борщи победилища падне? Какво са казали по новините? Колко строят винетките? Имаме много общи неща. Ние тях искаме да отрезим. А разликите, вече, мисля, че достатъчно са ни разделили. Пропасти ни делят. Това е много интересно, че правите... Казвате, че тази разлика става видима заради медиите. Заради намесата да. на не, не камерите да на медията. Никой. Просто това е тенденцията. Може би на вас така ви е плана. На порделник се върнете на оперативката, идете в столите, но в 2 часа, 3.30 се върнете за оперативка и кажете какво сте заснели. Когато си там една година, нещата са по различни начин. Съжалявам, че го казвам, но аз вече имам някакъв опит, макар и месец. И събуждам се там, пия кафе там, хора, общувам с хората там, жената от плота зеленчука, момчето от хранителните соки, баничарницата. По-различно Интересно. И усещат еднаквите неща. Добре, това е, това е много любопитно, че перспективата се променя от това дали, дали си там на място или просто кацаш за няколко, за няколко мига, в които трябва да предадеш или да продадеш медийния образ на мястото. А да. Кажете ми как вашите семейства и приятели приемат вашето преместване в Столипиново? Ами от страна на роднини, а, имаме. Та, те имат талята надежда, че на нас скоро ще ни омръзне тази ексцентричност за тях е това и че скоро ще се върнем. А, нашите приятели тотално не подкрепят. Идват ли винаги да разбират дори в апартамента, в който живееме, на бабата на наш приятел, който, който ни го преотстъпи, докато трае проекта, защото. На... Ние се така... Ако казвам, че живеем там, трябва там да живеем, а не, а не да отиваме и да се връщаме. И да. Така. Да, верно, идваме в града, но идваме, когато имаме работа и когато работим. И вечерта се връщаме в квартала и споделяме какво не се случва днес на работа. А какво ви Както липсва, липсва най-много там? Кои са дефицитите ами... на това място? Ами. Девиците не е, но не се, малко не се обръща стереотипа на живот. Аз ви казвам за петъчно съботните партии, ходенето на, на 3D кино или някакви такива неща, които, които там нямаме, но пък има други неща, които не само че, те не ги заместват, а просто различни, но също са интересни. Добре, дали мога да сега отново да се върна към Борис? Благодаря на Росен и наистина ще е много интересно да видим. Да, да гледаме тези клипчета, тези филмчета, които обещавате всеки ден да качвате в YouTube и накрая може би да направите голям филм, така ли? Да, това идея. Е да. Искаме Ви палци. Да направим с тях. Да направите с тях. Да, стана ясно това да. уточнение. А, може би Борис, отново съжалявам, че сте само с един телефон, но това са условията. Борис? Ми, Борис, както винаги е доста разсъщен и забрал телефона. Ето ви го и е ваше. Добре. Ало? Борис, чуваме ли се? Да, да, да, Ами аз искам да приключим този разговор с един а, такъв въпрос. Дали имаше нещо, което, което ви шокира вас двамата, отивайки в Столипиново? Или просто клишета с всякакви тук забравете, е прекрачването на прага към Столипиново? Да, имаше нещо, което ни шокира. То беше, че беше много спокойно, твърде спокойно. И това, което ме шокира, беше, че предизвикателството. Мисля, че бъде предизвикателство да приема там, че е супер по-различно и така нататък, но сега всъщност се предизвикателства да приема факта, че там е по-спокоен, колкото вкъщи. Това само мога да кажа. Добре, благодаря ви. Борис Бандев и Росен Чепилски, двама младежи от Пловдив, млади плодов... плодивчани, които замениха комфорта на своите жилища с квартира в Столипиново. Там ще живеят една година и ще представят 365 дни с 10 по-малко.